King Két fedélzetén Amikor Mugambi a csapattal együtt bevette magát a dzsungelbe, határozott cél lebegett a szeme előtt. Egy kéregcsónakot akart szerezni, amelyel Tarzan fenevadjait a kinkéthez Kéthez viheti. Nem is telt sok időbe, és már is rábukkant arra, amit keresett. Éppen sötétedni kezdett, amikor az Ugambi egyik kis mellékfolyójának partján, azon a helyen, ahol biztosra vette, találni fog kikötött kenut, valóban talált is egyet. Nem sokat vesztegette az időt, hanem haladéktalanul bezállást vezényelt ijesztő társainak, majd ellökte a parttól a csónakot. Egy-kettőre birtokukba vették a kenut, így aztán a derékharcos észre se vette, hogy az nem üres. Az immár korom sötétre fordult éjszakában tökéletesen elkerülte a figyelmét, hogy valaki a csónak aljába kucorodva alszik. De alig, hogy a kenu úszni kezdett a vizen, az egyik előtte ülő majom dühött morgása egy vacogófogó alakra hívta fel a figyelmet, aki reszketve lapult meg a lábai előtt. Bugambi legnagyobb csodálkozására egy benszülött nő volt a csónakban. Némi nehézségek árán megfékezte a már-már áldozata a torkának ugró majmot, majd kis idő múlva sikerült megnyugtatni a nőt. Kiderült, hogy kényszerű házasság elől menekült, mert írtózik a párjának szánt öregembertől. Éjszakára pedig a folyóparton talált kenúban húzta meg magát. Mugambi nem örült a nő jelenlétének, de ha már ott volt, inkább megengedte neki, hogy a kenúban maradjon, mincsem, hogy időt vesztve vissza kelljen őt vinni a partra. Igyekeztek, amennyire esetlen társainak evezős tudományából telt, hogy a sötét folyón mielőbb eljussanak az Ugambira s a kinkéthez. Mugambinak nem kevés nehézséget okozott, hogy felfedezze a gőzös fekete körvonalait, de minthogy a hajó a kenu és az óceán között helyezkedett el, mégiscsak inkább látható volt, mint a folyó bármelyik partjáról. Ahogy közelebb értek, a fekete harcos megkökenve tapasztalta, hogy minthogyha a hajó maga is mozgásban lenne és végül megbizonyosodott arról, hogy valóban sodródik az árral lefelé. Már éppen nagyobb erőbedobásra akarta serkenteni az ővéét hogy utoljárhessék a gőzöst, amikor hirtelen egy másik kenú körvonalai tűntek fel, talán három lépésre a csónakórától. Ugyanebben a pillanatban az idegenkenő utasai is felfedezték Mugambi csapatát, de először nem fogták fel, miféle rémséges legénység tart feléjük. A két kérekcsónak csónak már, már összeütközött, amikor az újonnan érkezett kenu orrából egy férfi rájuk kiáltott, hogy álljanak meg. Válaszul egy párduc fenyegető horkanása hallatszott, és a fickó hirtelen azt vette észre, hogy sita lángoló szemeibe bámul, aki a csónak orrában, első mancsaira támaszkodva éppen készenlétbe helyezkedett, hogy rávethesse magát a másik kenu utasaira. Rokov egy szempillantás alatt felismerte, micsoda veszély fenyegeti őt és társait. Gyorsan kiadta a parancsot a többieknek, hogy lőjenek a másik kenú utasaira, és ez volt az a sortűz, és nyomában a Mugambi kenujában ülő rémült benszülött sikolya, amit Tarzan is Jane is meghallott. Még mielőtt a Mugambi kenújában lévő lassú és kevésbé gyakorlott evezősök kedvező helyzetbe kerülhettek és átugrálhattak volna az ellenség csónakjaiba, annak utasai gyorsan a sodrás iránt fordították a kenújukat, és írhájukat mentendő sebesen evezni kezdtek a kinkét felé, amelyet most már ők is észrevettek. A hajó miután nekiütközött a homokzátonynak, majd lesodródott róla, egy lassan örvénylő áramlatba került, amely az Ugambi déli partjának közelében felfelé haladt, hogy úgy száz jarddal odéb ismét csak forduljon egyet, és visszatérjen a lefelé tartó főáramba. Így módon a kinkét egyenesen ellenségeinek karmai közé vitte Jane clayton -t. Így történhetett az, hogy amikor Tarzan beleugrott a folyóba, nem láthatta a gőzöst, és miközben csak úszott előre a sötét éjszakában, Fogalma sem volt arról, hogy ennyire közel hozzá egy hajó a hullámokon. A hangok szerint tájékozódott, amelyek a két kenú felől hallatszottak. Úszás közben eszébe jutott, hogyan úszott nem is oly az ugambi vizében célja felé, és az élénk emlékek hatására borzongás futott végig óriás testén. De ezúttal, bár kétszer is úgy érezte, hogy az iszapos mélységben valami hozzásúrlódik a lábához, semmi sem fenyegette az életét. Egyszerűen el is feledkezett mindenféle krokodilról a csodálkozástól, amikor azt látta, hogy hirtelen egy sötét tömegű test tűnik elő a folyónak azon a partján, ahol ő csupán a nyílt víztükör látványára számított. A sötét valami olyan közel volt hozzá, hogy néhány karcsapást kellett csak tennie, és kinyújtott kezével legnagyobb meghökkenésére egy hajó oldalát érintette meg. Miközben a majomember fürgén átmászott a hajó korlátján, érzékeny fülét dulakodás zaja ütötte meg a fedélzet túlsó oldala felől. Nesztelenül a aj irányába rohant. A hold már felkelt, és bár az égen még mindig felhőtornyosultak, a tájra boruló sötétség már nem volt olyan áthatolhatatlan, mint korábban, amikor a koron fekete éjszaka mindent magába olvasztott. Így éles szemével Tarzan már látta, hogy két férfi alak viaskodik egy asszonnyal. Hogy ez az asszony járte a szárazföld belsejében Andersennel, azt nem tudta, de erősen gyanította, mint ahogy meglehetősen biztosra vette azt is, hogy a véletlen a kinkét fedélzetére vezette. Ám nem sokat vesztegette az idejét meddő töprengéssel. Egy bajban lévő asszonyról volt szó, akit két haramia bántalmazott, és ez a majum ember számára elég ok volt arra, hogy a körülmények további mérlegelése nélkül hatalmas izmaival belevesse magát a küzdelembe. Az első, amiből mindkét matróz észrevette, hogy új küzdőfél jelent meg a fedélzeten, az a vállukra hatalmas erővel lesújtó kéz volt. Majd, mintha egy lendületben lévő óriás kerék ragadta volna őket magával, a vasmarok rántotta le őket áldozatukról. – Mit jelentsen ez? – hallatszott egy folytott hang a fülük mellett. Válaszolni azonban nem jutott idejük, mert a hang hallatán a fiatal asszony talpra szökött, és boldog kiáltással a két matróz támadója felé ugrott. Tarzan! kiáltotta. A majum nagyot taszított a fickókon, akik a fedélzeten végig hemperegtek, kábultan és rémülten gurultak bele a túlsó oldalon a víz lefolyó nyílásába, majd hitetlenkedő örömkitörések közepette karjába szorította az asszony ám az üdvözlés pillanatait rövidre szabták az események. Alig, hogy egymásra ismertek, a felhők szétnyíltak odafent, hogy fénybocsássanak arra jó fél tucat férfira, akik a kinkét oldalán másztak fel a hajó fedélzetére. A csapat élén Rokoff haladt. Amikor az egyenlítői hold sugarai megvilágították a fedélzetet, és a fickó rájött, hogy Lord Greystock áll előtte, Hisztérikus, visító hangon megparancsolta a nyomában jövőknek, hogy nyissanak tüzet a fenntartózkodó két alakra. Tarzan betuszkóta a Jane a közelben lévő kajut mögé, és gyors szökkenéssel rokov felé indult. A fickó mögött haladó férfiak legalábbis ketten közülük felemelték puskáikat és tüzeltek a rájuk támadó majomemberre. Ám az ő mögöttük jövők mással voltak elfoglalva, mert a sarkukban a kötélhákcsokon már ott tolongott felfelé a rettenetes csapat. Hat acsarkodó majom, mind hatalmas, emberhez hasonló fenevad, közeledett elől fogcsikorgatva és habzó szájjal. Utánuk pedig egy óriás termetű fekete harcos, akinek hosszú lándzsája meg-megcsillant a holdfényben. Ő mögötte még egy rémséges állat nyomakodott felfelé, és az egész félelmetes hordából a legnagyobb riadalmat éppen őkel tette. Sita, a párduc, aki feneketlen gyűlöletében és vérszomnyes dühében kitátott szájjal, fogait villogtatva és lángoló szemekkel közeledett. A tarzarran leadott lövések céltévesztettek, és a majomember a következő pillanatban már rá is vetette volna magát rokovra, de a gyáva fére kitért előle. Hirtelen hátraugrott két csatlósa közé, majd eszelős rémületében hangosan visítozva a legénységi kabin felé iramodott. Tarzan figyelmét egy pillanatra az előtte álló két férfi kötötte le, ezért nem vehette azonnal üldözőbe a gazembert. Körülötte a majomcsapat és Mugambi harcolt rokov csatatéren maradt embereivel. Az ádász fenevadak dühe elől az emberek hamarosan szerteszét futottak, mármint azok, akik életben maradtak és egyáltalán futni tudtak, mert akut és a többi majom hatalmas tépőfogai, meg sita eleven húsba mélyedő karmai bizony nem kevés áldozatot ejtettek. Négyüknek ennek ellenére sikerült megmentenie az írháját és bemenekülnie a legénységi kabinba, ahol azt remélték elbarikádozhatják magukat a további támadások elől. Itt rátaláltak Rokovra, és dühükben, amiért megszökött, amikor bajba kerültek, nem különben a durva bánásmód miatt, amelyben rendszerint részesítette őket, kapva kaptak a kínálkozó alkalmon, hogy legalább részben visszafizessenek gyűlölt munkaadójuknak. Hiába könyörgött, esdekelt hát a földön csúszva, emberei együttes erővel kipenderítették a fedélzetre, kiszolgáltatva őt azoknak az ijesztő lényeknek a kényekedvére, akik elől ők maguk épphogy megmenekültek. Tarzan látta, amint feltűnik a legénységi kabin ajtajában. Látta és felismerte ellenségét, de meglátta őt más is még ugyanebben a pillanatban. Síta volt az és az óriás fenevad már is nesztelenül vicsorgó fogakkal osont a rémülettől félholt férfi irányába. Amikor Rokov meglátta, hogy kilopódzik ott a sötétben, egyszerűen segély kiáltásaitól lett hangos a környék. Miközben reszkető térdel csak állt a helyén, mint aki megbénult, szemközt a párduc képében közelgő, iszonyatos halállal. Tarzan egy lépést tett a gazember felé. Egész bensőjét égette a bosszú lobogó tüzet. Végre markában volt fiának gyilkosa. Jogában állt elég tételt venni mindenért. Annak idején Jane volt az, aki lefogta a kezét, amikor egyszer már önhatalmulag akart eljárni, és végre akarta hajtani Rokovon a rég megszolgált halálos ítéletet. Ezúttal viszont senki sem tarthatja vissza. Újjait hol görcsösen összeszorította, hol meg újra kinyújtotta, míg vadállat módjára vészjóslóan, mint egy ragadozó fenevad közeledett a reszkető Rokov felé hamarosan észrevette, hogy kis hiány elkésett. Sita már-már megelőzte, és megfosztotta őt a lehetőségtől, hogy kitombója féktelen gyűlöletét. Kemény hangon rászólt a páduszra, és szavai, mintha megtört volna valamilyen gonosz varázs, hirtelen tetre serkentették az eddig megbabonázva álló rokovot. A gazember hangos visítozás kíséretében megfordult, és a parancsnoki híd felé menekült. Sita a párduc utána, hányva gazdája figyelmeztető szavának. Tarzan már éppen kettőjük után akarta vetni magát, amikor érezte, hogy valaki könnyedén megérinti a könyökét. Odafordulva jane pillantotta meg maga mellett. – Ne hagyj itt! – súgta az asszony. – Félek! – Tarzan hátra tekintett. Körös körül akut, meg a többi ijesztő majom áldogált. Némelyükük éppen közelebb húzódott a fiatalasszonyhoz, fogátvicsorította és fenyegető torok hangokat hallatott. A majomember hátrébb zavarta őket. Egy pillanatra meg is feledkezett arról, hogy társai azért csak állatok, akik képtelenek különbséget tenni barátai és ellenségei között. Az iménti harc a matrózokkal felszította vérszomjas kedvüket, és most mindenkiben, aki nem a csapathoz tartozott, az elejtendő prédát látták. Tarzan újra Rokov felé fordult, mérgesen, amiért le kellett mondani a személyes bosszú öröméről, ha csak a fickó el nem menekül sita elől. Ám amikor oda pillantott látta, hogy erre semmi sincs. Rokov egészen a parancsnoki híd végéig hátrált, és most reszketve állt a helyén, kimerett szemmel bámulva a lassan közeledő fenevad felé. A párdusz lelapulva, hasával a fedélzet deszkáit súrolva kúszott előre, és közben hátborzongató hangokat hallatott. Rokov kővédermedve álltott, szemei kidüllettek, szája tátva maradt, és a rémülettől a hideg veríték verte ki a homlokát. Látta maga alatt a fedélzeten a nagy emberszabású majmokat, ezért arra felé nem mert menekülni. Sőt, az egyik vadállat nagyot ugorva éppen elkapta a parancsnoki híd korlátját, hogy felhúzóckodjék mellé. Előtte a pádusz figyelt csendben, lelapulva. Rokov képtelen volt megmozdulni, térdei reszkedtek, torkából artikulátlan vinyogást tört elő. Egy végső áthatósikójjal térdre rogyott, és sita abban a pillanatban enőre lodult. A sárgás barna bundájú fenevad egyenest a férfi mellének ugrott, és hanyatlökte a gazficzkót. Amikor a páduc rettenetes fogaival marcangolni kezdte rokov torkát és melkasát, Jane Clayton iszonyodva elfordult. Nem itt tarzan a dzsungel fia. A majomember ajkán elégedett, hideg mosoly látszott. A hosszú sepphely a homlokán lassanként elvesztette vörösen izzó színét, és láthatatlanná vált barnára sült arcán. Rokov elkeseredetten küzdött a végzett, a dühötten morgó, marcangoló fenevad ellen, de mint hiába. Kegyetlenül megbűnhödött, számtalan gaz a néhány rövidke pillanat alatt, míg az iszonyú halál el nem ragadta. Miután a küzdelem véget ért, Tarzan, Jane sugallatára közelebb lépett, hogy kiszedje a holtestet a párduc karmai közül, és emberhez méltó módon földelje Rokov földi maradványait de az óriás macska fogvicsorgatva emelkedett felprédája mellől, fenyegetően nézett még gazdája felé is, akit pedig szeretett a maga módján. Ezért Tarzan, hogy ne kelljen megölnie a dzsungelben szerzett hűséges barátját, inkább elállt szándékától. Azon az éjszakán síta, a páduc egész idő alatt ott kuporgott, amellett az iszonyatos valami mellett, ami valamikor Nikolai Rokov volt. A kinkét parancsnoki hídja sikamlós lett a kijömlő vértől. Az óriás fenevat kedvére lakmározott a ragyogó trópusi hold fényében, és amikor másnap reggel felkelt a nap, Tarzan egykori esküdt ellenségéből nem maradt más, mint néhány lerágott, törött csont. A Rokov csapatát számba véve az, az egy Paulovics kivételével mindenkinek a sorsáról tudtak. Négyen a kinkét legénységi kabinjában raboskodtak, a többi meghalt. Ezekkel az emberekkel Tarzan felfűtette a gőzgépet, és azt tervezte, hogy a másodkapitány közreműködésével, történetesen éppen ő is az életben maradottak között volt, a dzsungelsziget felkutatására indult. Ám hasattával erős nyugati szél kerekedett, és a másodkapitány nem mert neki vágni a kinkéddel a háborgó tengernek. A hajó aznap mindvégig a biztonságos folyó torkolatban maradt, és bár éjjelre a szél némileg csitult, célszerűbbnek látszott megvárni a reggelt, és napvilágnál próbálkozni azzal, hogy a folyó folyómederből kijussanak a tengerre. Az állatok napközben szabadon kószáltak a gőzös fedélzetén, mert Tarzantól és Mugambitól hamarosan megtanulták, hogy senkit sem szabad bántaniuk a kinkéden, de azért éjszakára bezárták őket. Tarzan öröme határtalan volt, amikor megtudta feleségétől, hogy az a szegény kisgyerek, aki Mgánvazán falujában meghalt, nem az ő fiúk volt. El nem tudták képzelni, hogy kinek a gyermeke lehetett, és hogy mi történt a sajátjukkal, és minthogy sem Rokov, sem pedig Paulovics nem volt többé, nem is lehetett kideríteni az igazságot. De azért az a tudat, hogy van miben reménykedniük, mégis Némi megkönnyebbülést hozott a számukra. Amik teljesen biztos bizonyítékát nem látták annak, hogy a gyermek meghalt, a remény éltette őket. Elég egyértelműnek látszott, hogy a kis Jack soha nem került fel a kinkét fedélzetére. Ha mégis, arról Andersennek tudnia kellett volna. De ő annak idején többször is biztosította Jént, hogy az egyetlen gyermek a kinkéden azóta, hogy a hajó doverben horgonyzott, az a csecsemő volt, akit az asszony kabinjába vitt éjszakáján.